Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahu jazzalla wa falendrojm vetëm për këtë ndihmë të falë kërkojmë. Lëvdat e bekime të Allahu qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me familjet e shokët dhe të çdo ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndrohës së besimtar, ne s'allahu jazzalla që ti bën këto takimet tona të bekuara, të pranuara, të dëshme dhe të shfrytëra ditën e takimit me ty. Pas kësaj çputje të gjatë dhe në mungesë të madhe të këtyre ligjëratorëve, deshi si Allahu xhallehu wel ala që prapë të rikthehemi dhe dë të vazhdojmë tutje. Deshi Allahu xhallehu wel ala që mos na ndan nga rahmeti i ti tij e as nga mësimet e fesë i ti, tij edhe që kjo situasë shkonë në përmjësi mësipër dhe të normalizohëm dherë në atë masa që të largohën gjitha pengesat e, aktivit e aktivitetive tonë. Nësë do të përvërdojmë, ka tje ku kemi mbet me ligjeratën, por në aspektin tematik do të përvërdojmë me një tem tjetër nga se ju kujtohë që tema që kemi trejtuar në Periudën e kaluar para pandemis, kanë qenë të ndëndidurë me hadith të pejgamberit s.a.ll. Respektiveshtë të këqijave, dëmëve që e ja rizikon njëriju në këtë botë dëtë botë zëtër, e që pejgamberit s.a.ll. ka kërkuar, ndihmë në Allahot që të mbron dhe të ruan nga ato të këqija. Në sirja ka qenë strehimore, profetike, pa pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam ka perdor lutje ndër me që të strehohet tek Allahu xhënale uala dhe të mbrohet nga sherrri i tyre. Ndërso sot me lenin Allah të manduar do të bëjmë një hyrje të përgjithshme, do të bëjmë një analizë atë që ka kaluar dhe do të mundohemi që maksimalisht pasi ka qenë një shkputje e madhe, deri se të pak më relaksuar, ringarkuam shumë me pikësh, shumë me detaje këtë po e lë për javën e ardhshme inshallah. Edhe poshtalo si sot se ka do të skuim në javtë ardhshme dhe çfarë do të mësojmë inshallah me lenin Allah të mënduar. Në mërtën do mësor edhe pse ajo çka ka kaluar nuk ka qenë e lehtë dhe nuk e dim se çka do të sjellë ardhmja për neve. Kjo periudhë pandemisë a është vesh një kaluar, apo është vetë një fillim për një bot më ndryshën tarë, në këtë nuk e dim ne, asë nuk do të futim një këtë detaje. Mirë po prej asë dite dhiri sot, aja që ka ndodhë, pa dushim se nuk duhet edhe a që do të ndodhë, normalisht se endës ka përfundu, por po flas për atë që ka kalu dhiri me tani, asë kush për neve nuk duhet me leju që Aje periudhë, spaku në raport individual, spaku në rafë shnjëti individual, të kalon e pa analizuar, të kalon e pa përpunuar, sa a thua volë, si ishte reagimi im, kashia të ture situatave. Të nërru dhe të vëzër, në a kemë përmenu disë të harësë, se Allahu Gjelle Walla e ka kryuar një rionë, Dhe ka si në, në, në një dunja ku kanë nga të smimet vazhduushme. Njëri unë nga të smohet edhe nga begatia, edhe nga sprova, edhe nga fatkecit, edhe nga shumësana. Dhe e që ka kërkohet nga njëri është reagimi i duhur i ti, do qaj të reagonë si duhet në situatët e nërëshme. E që tjetë reagimi i ti si duhet, Allahu Gjellewale e kam susi me reagonë. Dhe në basë të këti ragimi, njësër në t'japim në gari i parlatë mënuar. Tërë situata që ka kalu, nga gjdo kushtë për neve është kërkua një, një, një ragimi të saktuar. Mirë për para këti ragimi të saktuar, të gjithë një si besimtar, është dashë dhe të reagojmë në një mënyrë të saktuar, si kushtë në kam suha lagjën lehoanë që tregim që ne kemi su Kur'an. Për shembull, e xheni savote pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem kur kanë kaluar në për situata të ndryshme si ka qen reagimi i tyre. Madje edhe atëherë kur reagimi i tyre ka qenë i gabuar, Kur'ani ka i ka përmirësuar. Për të treguar se kë reagim në korregull, kështu do të më thonë o kë. Është kur kanë reaguar si duhet, i kalu atë Allahu xhalla wala. Dhe ragimin e sahabëve kalën të përjatë shumë Koran, dendit në gjykimit Për shemë bëllusurën al-Hazab Allahu përmani situatë të jetë fështirë Shumë ma fështirë që e pandemis Shumë ma stikletë shumë Rathimi i Medines në luftën e Hudebjes ka qenë situatë fështirë dhe grumbullimi i aladhave kundëstarë të pejgamberit sallallahu alejhi dhe vendosmëria tyre që mos kthehen pa pe evropë pejgamberin sallallahu alejhi me kaq çështoj të vërtetë. Edhe këtu kemi pas dy lloi reagime. Reagimin e besimtarëve të vërtet, reag dhe reagimin e hipokrizëve monafikave. Të dy këto reagime Allah i ka thënë Kur'an. Reagimin e besimtarëve çfarë thon? kjo dha muaadana allah u wa rasulu wasadaqallahu u wa rasulu wama zadahum illa imanan wa taslima kjo asta e per sfat nga ka promt zoti na ka thon zoti se kuteve ne ka me pas dhe ka thon vërteten allah dhe pejgamberin ne shikoj se bukur kurani e perfundon kete reagim te sahabe te ka thon wama zadahum illa imanan wa taslima dhe ky reagim i tyre n kete situat u ka ashtu besimin dhe oa ka shtu nga dishmërin për të nënështru Allahu Gjellewala dhe Matutja do më thonë, situatë e aftir nuk e ka plëkshtu besimin por e ka fuqizu besimin e ka ngrit një vjenë nga dishmërin për të nënështru nëse marëm këtë në mm. gjarët e sahabëve të nërdozër dhe rikëthim tër konë që kemi kaluni Situatës që kemi kaluës, dëmonë, muabetet, gjitha të zdojtë në detale, po ato që dhëtë në vindë të utje, qëfar ka në shtutët e ti? Si këra aguti? Si e përgjithin ato rëthona situata? Konform nivellit të nësë, po flasë për nivellit në alta, nivellit të si besëntari rëndomt. Qëfar ka shtutët e ti? A ta ka shtu njojën për Allahun ma tëjë për? A ta ka shtu njojën për vetën të nësë e i dëpë t A ta ka shtu besimin ty A ta ka shtu ga dishmërin më lidh me Alonjën Lora Qfar ka shtu zi? A për ka shtu frikën, panikën, debatin Qfar ka shtu atëm? Kjo është analizit dëmrozashme Nga së në thash Në kjo situata e parë dhe fundi që ndodhë Do të ndodhën tjera Mirë për në qofë se ka shikë sa i tregojme Indiferent Nuk marim simet e duhura Nuk i rishikojmë reagimet tona Në tërpa dërshëmë se e afshëmë më të të thalamë a kjeqë edhe me e zëmë të Për shambullë, luftën e uhudit Për disfate dhe të të klasë më fundë Që e pësuan në uhud Ragimi i sahabë është, ajo është ragim i durë si në ahëzaba jo? Jo E tësëna është luftë e para, uhudit e ahëzabit Uhudit Bedri, përste i uhudit Qëka thënë në uhudit? Allah thaa kultum anna hadha yusat pekakia çan do dite kështu. Ndragohet gabimisht e lëshuat pjesën e kët e pyetën peka. O në mënyrë Allah thaa kul huwa min indi anfusikum. Ju kemi mu mirë nuk ragohen si duhet. Erdh ahzabi si ragohen si duhet. E morëm sinin afta. Reagimi i tyren në luftë në Hëzabit i shte Ndryshën nga reagimi i tyren në luftë në Uhudit Nëndajte, në përbëzër, situata që ka kalu Dhe e që pa e kalu në vazhdimësi Duhet të përbën një material të mjaftushum për gjithdo këmpineve Për të testuar reagimet e ti Për të kontroluar qëndrimin e ti Dhe me qëfar po delt për situatët Me çfarë, me çfarë bagazhi po dal? I mbushur besim përvojë gatishmëri për të nështruar bindje më tepër apo diçka tjetër. Kemi nevojë që të bëjmë këso analiza. Dhe të gjitha këto do të ndonë zor. Të gjitha këto duhet të shërbejnë, duhet të shërbejnë një qëllim kryesor, cili është ai. Fëqizimi i raporteve malon të bare kotale. Nga së të të nëzër, nëzërë. Të gjitha, të gjitha, thëmë fjallë tona, veprime tona, qka do qofë njetën tonë? Të gjitha, pa asti për ashtimë. Janë të ndëllidurën me raportin të në malon gjallë le vala. A do të shërbeni fëqizimit të raportit? Apo dhëtë adapsojnë raportinë më Allah në të bare këtale Raportinë më Allah në Gjellewala është një simatëse E suksesit dhe dërhtimit tënë Gjdo arritje jote që të shkput nga Allah në Gjellewala Fetarisht si thot sukses Gjdo arritje jote që e fuqizënë raportinë më Allah në Gjellewala I thot sukses Edhe në qovë se me standard dhe shpikimi tërë nuk është kështu Adëna në do në mështu e në të në të në kështu me po Raporti Malan Gjellewalë E kurimi të raporti Malan të pare kota të në të në vëzër Kanë diskutu për parat djetarat në të kaluarën Po dhe sot për këtu e në debatët hershme për të më bethon Se Qka është aja Me veçanta të Allah Gjellewalë që Allah gjëllë ka emna, ka cilsi, ka kryu, begati, mirë, mirë. Qëka është me spesifike të, ma, ma të Allah gjëllë u alë atë? Dhe kërëmer kresët, qëka është me dukshme? Cëllë është karakteristika me veçant e një kresët në raport me zotin? Dhe cëllë është karakteristika me veçant e zotit në raport me kresët? Dhe batë. Nësak kanë thonë, se karakterizika me veçan e Zotit është, është, do më thonë, do më zëshmëria e egzistimit. Që janë në kuptan kjo? Se Allahu Gjallewala, do më zëshmëri du të me egzistu. Ajë zëbën pa egzistu. Zëbën. Ka në kjo është kryesure që ato e bënë Zotë. Do më zëshmëria e egzistimit. E disa, e përkresin ka thonë është, mundësia e gjëstimit. Unë edhe ti, mundëm e konë, pa, ka në bujtë më spekonë. Po, qka ishbë më spekonë, në ti, kur e si ishbë? A, këmëtan? Ta shkën e dugut, bajkën të rësantë, e po ka djetarë që i kanë shku, manalt, ma naltë, ma bukër e kanë ka vëzohet këtë punë, e prej këtu të të fëllën, rrje dhe e dirësit tonë, të De që kjo, nëse shikuj ma lanë të bare, këta Kur bëhet fjol për Allah në gjellë uala Që pastaj bi bazë në kësaj karakteristike Ta ndërtum raportin tonë me te Kanë thonë shumë nga djetarët se Aja e veçanta Kejta latin veçanta Po karakteristike e veçant Specifike është E mëni ti e lëgani Pavarësia ti Ajë s'kone për askat Për nda e është i gjithë dikshën E lë alim S'kone për kërkër më mësu Apo Apo Shë gjithë që ka nëjë kërkush më i kazur Gjithë që ka në dur A në krej tjerat Realisht që të të bin Gjdoj amni Allah Gjdoj të zi Allah gjellat e me kuptu Se ajo është e lëgani Pra ndaj Ajo nuk ka nëjë për askat Në dërsa Kure marëm njërin E shumë se njëri Miri e ka mendjen, e ka këtë, e ka këtë po... Nuk kësë spesifika, karakzika kryosore tina, dukshme, qka është e kryosore tina, është varsija ti për që të zëtë që s'kanuaj për të apte. E këpa njëtën për lëshmenjiri, gjdozë brasi, gjdozë metë e te i kalën, por kur s'kanu zime te i kalën, nevojnë për Alon që e ka apte. Për ndaj, raporti ju në Alon që leon, dërtu të bëj bazën e asaj që i gjithëpostërsëm dhe i plotfuqishëm dhe i gjithdihshëm, ndërsa ne në raport me te kemi varësitë të vazhdueshme, të çencuara të pandryshueshme. Ne nuk mundemi asnjëherë me të zaventsu nevojën që kemë për zotin ton me asgjë tjetër. A keman mundsi? Nuk keman mundsi. Pasham. Nëse ti hune, ç'u ne, nuk di më shkru. A është Mankësi e madhe, po Nuk di me shkru Po a moj me zavënsu këtë mankësi me Foll Po, sa më shkruj të në përfolli O kry, a bë A shkështë One s'kam mundësi me ec Parlemi madhe S'prish pun shka të shkati kry ma qitë pun Burë zidhja për Këtheje qitë krahësim njëtë Në raport me Allah në gjelë le ola Nuk gjithë në alternativë A gjën? Nuk gjën, atën, s'ka Pra ndaj, raport ju në më allan gjëllë lëvratin në ndërdozër është raporti Më farfnis Ja ju hennasu entëm u lë fukarahu I në Allah Allah u kanë oju njerëz Jo i në fukare Kur Allah u tanë gjët në amën A ka kush të hjek? A mujt di kush me dalë me hëmë botë Qërë? Allah u pa thët i në dëvarëfor Qërë ma këntën, se so, kam qëtën njerë i themi prapje i varfnë. Prapje i varfnë, nga se koncept në varfnisë sa kupton të janaj që ka i gjenë afë. Pra ndaj, cilësie e varfnisë për neve në raport me Allahun është e patë të tërësushme. Cilësie e varfnisë në raport me më, më ty është e të, të tërësushme. Apo, unë im i varfën në raport me ty dirisat bëjë pare më shumë se ti. Ka përcen kje punë. A përku përta në raport me njërin, në raport me Allah në është e pa, e pa të tërshushme. Kur, nuk mundësh në asë situat, në situatë, në asë në, edhe kur ti e më hanë, edhe largohësh pe ti, edhe kur ti së në në shtronë, si në në shtronë, si binësh, këtë në këtë tujatë, kë apsolutishtë, nuk e përmbush nevojnë që ki parlonit e bare këta në, apsolutishtë. A dajte në në rëzër, na këna nevoj për zotin tonë, në vazhdojshme e në qëfëse këna një vojtë vërgjur për Allah në të barë këta të në dhëzën atëherë qëla është ajo referens që regulën këtu raporte si funksionant është kjo për këta Allah ka dërgu shpaldje që kënda kalur realitetin kjo është Allahu këta i një një mire Zotë të është qysh me funksionuna më qëfar baza më baza dhe komunikimit Par komunikimi, me Allah më vëtë në formën ndryshmë. Forma më kulminante e komunikimi me Allah në Gjellewale është shpallja. Allah ka komunikuar me pejgamber të ti, i ka zbit shpallja. Dhe Allah në Gjellewale e ka zbit, e ka zbit Koranin. E ka zbit Koranin. Përkëta dhujtë të ndruzër, ne dhe të vazhdojmë tutje me Koran. Po gjithë këna fund me Koran. Por kësë e rrët dhe spjeguim Qysh këta në shku të të me Koran Për me arrit kreqte që përmena Në duhet më këthyte Koran Nga se Raporti jonë me Koranin është të reguas I raporti tonë malon Gjallahu Ale A i të kalzë Qysh i kipun malon Shqika si kipun me Fjallë Allah Gjallahu Ale Qfa raporti të të me pasnë me Koranin për shembull Kur'ani zon ton cilla është pozita e ditën ton pozit qendrore vendimtare apo është pozit periferike për shembull Kur'ani është teksti i jetës ton Kur'ani është teksti i jetës ton Apo kuroni një nga referencat e tekstit të tij janë. Jetën tonë kur ti e, e shkruan, në fond dushëm me veprë me fjalë, art është shkuar nga teksti kur anon. Apo teksti kuron është një referencë e jetës tonë. Ti e shkruan jetën tonë me tia referenca. Me shka raport. Pastaj të ndozën ti permand roza tira Kur'ani Kur'ani aktualizon vazhdimisht temat saktuara, aktuale, disa tema caktuara gjithmonë në aktuale, diso tema koronore. A janë edhe për ne gjithmonë në aktuale? Kush e dikton aktualitetin e temave tona? Mediumet, portalet, Mohabetet e Kafës, kush Apo Kurani Sot më abete që ne i bujnë me zvetën rëzër. Galje që i kena Brinë në që ti i ki A është brinë që Kurani Thot me e pas a mos me e pas Që fjojë raport me Kurani Jëndë brinë nga që ne i kimi Nësi i këthejmi Kurani, kurani të kurani thotë zbënd të gjit galje me e bajt Apo Ne e bajmë Jëndë do gajle Kurani të duesh që t'gajle me e bajt E bajmë në shetë gajle në dohetër, e në dohetër në dohetër që realisht ta jetësojm Kuran në jetën tonë, të, të marim surën nga Kuranin, jo për ti komentu, edhe pse kja është, por ta kryesurët për ti në Kuran, pa koment, pa kuptim, sunesim të utje, mirë, po për te i kësaj, për te i informatës, për te i dies, të, të shukujmë se si e regulon jetën tonë Kuranin, Mësurit Kuranit, me, Kur me shambullit shumë Parajnë të ndronës dhe dietarë Dhe kam përmendur se Jecimi i Kuranit Me jetu me Kuran Ka lënë për dy Dy faza kërjesuare Faza e par është Njohje e kuptimive ti Të fësiri Në përflasëm për njëthim përbashkat Ju individual Njohje e kuptimive ti nga se shumë ndoshta pej neve nuk ka mund si një individuale me arritë me kuptu që farë thot Allah në këta jetë se duhet koment që kanon djetarët, apo duhet gjuhën me ditë ka shumë sene, unë të përnas për u thimë të përbashkët që do të shërbejmë me fjallët e djetarëve, me komentët, me hadith e pejgambe dhe samë të smetimit që kanon nga sahabe gjanët e para për ta kuptu kuptimin e jetit Mirë po kjo është filimë në kofoni kuptimetit, e si me e jetu këtë ajet njëtën e përdishme. Për këtë duhet pas taj të nërëzër një proces tjetër më është vëlluatë. Cilë është e proces? Dhe me thonë, në tretimet të arshme, inshallah, dhe të marrëm surë, dhe dhe të mundohme që në këtë surë, të bëjmë lidhjë me së dy gjereve të rëndësishme, në qovë se arrim me bë këtë lidhje, edhe në shpjegim, edhe në kuptim, po kuptani, që të lidhjë që tashtë që këtu me të regu, nësa arrim e të bëhet, edhe në shpjegim, edhe në kuptim, rrëtotat dhët jetë një raport i veçant me Koranin, fjallë të Allah Gjellewala, që rrëtotat të pasaj me jetësim të ti një të një të, një të përdeshme. Me bulidh Me zdi që ranë, e para, sërë të shpjegojmë ajete të nërëzër, të kupëtën dretë, sërë të flasim për ajete sa këtu. Duhët do më zëshmërështë që të arrimë, të shpjegojmë këtë ajete, të atërëgojmë kuptimin e këtë ajete, duke e këthyrë në rethanat ku ka zbitë këtë ajete. Njerë e këna pabohë shkurt të shkacit e zbricis. Këja e të kazbit për këtë shkak. Apo? Kjo s'kob e vish me shkakon. Shkakon është një pjesë e kësoj. Ta është doftë klasin për aktualitetin e zbricis. Në qëfar rëthona kazbit këja ka e të të të të? Për në kuptu t'i se që këja e të ka ardhë të sahabet një tyjne. Pastaj, këja është e para. Që të spikujmë që është Pastoj me e po aktualitetin tonë. Që kjo e aktualiteti juni? Me cilë ajat është i përstatëshun? Cili ajat i apërgjigje aktualitetit tonë? Kjo është e para. Dhe gjithashtë të në dhe dhezër, ka dëso aktualitete që na i bujmë. Kurani dhe të zbanë kjo me kun aktualitet. Në të kjo me kun. Nëse kjo së është aktualitet, nuk gjeni përgjim Kurana për. Pa i shpesht e neve në ndodhë që ështëta nuk gjemi zidhje në Kur'an jupëse ska Por aktualitetit që na përjetuem, Kur'an e ka dhënë dhell për aty Hejoj imaginatën ato, dhell në realitet Kur'an e skaar me dhënë përgjë për imaginata, për ilizionë Kaar me dhënë për realitetet Njeri manipulum, njeri mashtrum, gjithësën imaginataj, iluzion e nëndra Kur'an e skaar me dhënë përgjë për undra Jo, Korani ka më dhëmë për jetën Për ndaj ne dhëmë me shëku, a jemë të jetë u jetën më, a, a jena në togë të bukës, a, a jena në dunionat Apo dhima që ka për në dogë Apo jena në iluzion e komplet E Korani fërë për një qëka, e na krejtë një kërëtër jemëm Për ndaj edhe së mundëm me pasë pasaj për shtjater Që ka një për shambu të në vëzër disa shambu i për këtë që e për menëm që mëjtë shumët, Ibrahim a.s. Kër e këron familjen, e ti në meke, në venë i zë vrastë, në e shpjeguim, në e shpjeguim, se e kabraktis, s'ka pasë ujë, vetë kanë qenë, kurë që s'kanë qenë. Në flasëm për rëthanat e jashtime. Apo? Apo? e rëthohen e jashme të njërës a i din të e rëthohen e branshme të i brejmi të e sëmë kër e kalon familin që shumë dhijaj Allah u flet për këtë rëthohen po duhet me e nëzirë e kalon familin e pas e që farë të i brejmi të e sëmë inë në këtë alemu ma nukhfi ma nukhfi ma nukhlin o zotë ti e din qëka po më shefim e qëka po nëzirëm t'i ka bien kjo. Kur i kalon ti e din së so dhimbtën e komunës që po i lafta. Ti e din so se sa kompletum këtë me Elona, po. Për ta kuptuar ti nivelin e sakrificës i Ibrahimit asoj me dhimbjen e shpirtit kur i kalon atafta. Kjo tash jepni kuptim tjetër ta jetit. Jo vetësi i kalon, po pritimin e dhimbjes si që ka pasur Ibrahimi në historinë e amur. Në çfarë rëthana Allahu po e shpjegon këtë ngjarje? për pejgambërit ali i së ratu e sanë ti pukë i vimbje për ofendime që për ti bujnë shpitnore mirë i brejimin e comë se kanë rërë por dhimbje e brendshme si pasë i sprozë është me modhe se dhimbje fizike anëdhe ka pasë pejgambar si kam përjetu dhimbje fizike por ka pasë pejgambar si kam përjetu dhimbje i brendshme e emocionale me e fshtira përta me e fshtira Për këtë është i të ndërëzër, djetarët ka më thënë se Sprova i Jusuf i të ndërën është sprova e madhe Por sprova i pejgambirës është me madhe se Jusuf i të ndërën ësallam Apo? Pra dhej, kjo është një e një e rëthanëve Që tim dëmë për me kuplu të taman për shkara shtë përfarë, Allah Gjalli lalë po fleta dhe Ose për shambull Allah Gjalli lalë, si kështë e përmanë në sunë sun Ali Imran, për beteje në Uhudit edhe ishtë përfaqë Allahu do pëtje të cilat kanë qinë mrena kanë qinë mrena dhe që kanë dashtë me dad ja u kanë zirë Allahu të bare këvëtada për mjë dhonë për iqën e duhet oto Në kuptimin çfarë gjëndë ka qenë sahabët e mohit, allahu qond e di, mbi të pyet pse rekomandon. Allahu xhenda wala lejoj që mu plaguos pejgamberin sallallahu aleyhi dhe sallam gjithasë mbror apo apo -ap përdorë pritspun, u kallzoi natë. E kanë xhin Gabrendia sahabëve pyetjen e pabër. Pyetne pabër. Por kaçi Imrana ka vlup Imrana, si gafsimi i shejtonit, ju ja kësë rrohet, çetson ty shumë. Kur edhe ti e këtë citat E dënë menzirë të shka Po nuk Ki fuqim moral e menzirë Apo Ko lëzëm për uhudin e merë përgjigjim Për shambull Të ndërlozër Surja në kebut Ka zbrit Surja në kebut Ka zbrit Dhe më thon Dikon një vjetë të shka para higjerejtet Apo Qëka i bjenë këtë para i qëtë një, një, një, një vetë e gjyës? Në kulmin e dhunës, apo të agresionit. Në kulmin e shtypjes, Kazëbrit. E para dhe e byta Kazëbrit mësë 12 vjetë e sabër të sahabëve. Si e të komentu së në në kjebut? U um, më dhëmë të regu, sa më në nësi më njëftë, rëthanat kënë Allah u fletë për të qëka në kuptu të felsinë e kuptimit. Ma spari ka zbrit Në kulmin e Sprovës dhe Vështërsis I ka vdik gruje, i ka vdik agja Presën i vazhdushme, dhune vazhdushme Nga një ranë Nga anë tjetër 12 vjetë sahabët Sa so ka nët meke? Tramlit 12... Lea, 11 vjetë Ma shumë se një dekatë Sahabët po dëshmojnë Që dëshmërinë Po në dëshmuaj sahabët Gjadiru për sakrimis Shukohen që njën suri janë këmbut Tëshë këtërë thonë, sahabën këtërë thonë Allahu tha Në krejtë Quranë në mërë Surët që këllën me Në elif lam mim Zakoneshtë Masë elif lam mim Allahu flatë Ose për vetën e ti Ose për libnë e ti çë më tregu mahfsin allah xhallahu ala më tregu fuqi e e e shpallës ti këtë rrob në ankëbut skokso para thania në ankëbut skopa para thania shikoj bekër alif lamim dha likel kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin para thania çka ka ky libër pastaj allah po kallzon çelit e besimtarve në al-imran alif lamim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Eliflamim pastaj kushu Allahu Aja është një në kozot që në mëriton të të të posti Aja është i gjalli, aja i manë gjithë shka Parathënje, pastaj kalën të tem Në ankebut, s'ka parathënje Direk në tem Eliflamim e hasi bën nësu Amendua njerëzit qëtë E një kulë amen E një treku që t'lijen, të thonë amen na Kemi besuar, hum la juftënun E që mës të spravohen Mirë, kjo është çrrtim për atë që kam kuptuar se imani është formal. Është formal. Këy a jetë kasbit në mes e këte të sahabët që kanë qenë në fundin e Qurayshëve. So, e citat pse si ka çrrtuar këtë? Që Apo kuptar rrethon? Mirë, po ka qenë në fundin e Mekës këni më skuën Medinë, ku tash mundësia e formalitetit rritet. Atje ku më pas njerëz që kanë më thon, kanë besu, kanë thon të pagat që më ballafaqun as provon. Prandaj esenca e imonit është më e keja, jo Medinë e aftë. Medini është zbatimi i imonit. Kjo rëthëthje më kuptu pse Allah ka lënë tim, rëthona sahabeve ato. E thon se ko bëj më në ajetet, në qëfar që rrëdhëm e ka zbitë këhet si ka gjithë sahabët si përgjigje që vit ka vitë ka ardhë, këna duhet me ditë dhe e dyta që është përmbyllje e kësoj të nërlozat është të se me, me plëcu jetësimin është. me kuptu tash që këj ajetë, që kësura që poftet për këtë aktualitet si litë aktualitet njëtën një timi ja përgjigje Cilis. e të ashtu të një shqipu na aktualitetin ton dhe e realitin ton që e jetuim a jemi duke e ndërtu një aktualitet që e kërkën Korani e që të shërbemi me mësimet e Koranit apo është duke ndërtu një aktualitet tjetër ne jemi veç të shtyrë kaj aktualitet pa ashtë një dëshirë, pa ashtë një vullnatë A duhet me pos hisë nga në formim të realitetit? Të aktualitetit? A po duhet me përnu që fara është taj? Për shemur. Thirë dhja në rrugë në laqën lëvala. Sako a jetë e që flasim për? Që flasim për? Mi thirë dhja në rrugë në laqën lëvala. Me përhapë besimin e drejtë. Ako ajetë shumë kërë. Dhe lau fletë Se përgëmbër të Allah të kërë kanë thyr, kjo ka silë ragimet të tila, kjo ka silë përkrojët e këtila, ka silë diqka. Realishtë thyrja përgëmbërve bë, ka bërë një realitet të posaqëmë. Për shambullë, po plinuit ali samullë, një qëfarë aktualitet i ka e tu. Qa me ungu, qa me pishka, që që dhe ne? Kër ka në ujali e hiseram, ka njësme i thyrë, ka njësme i mësu e shënru tash në tjetër aktualitetë, në kundërshtarë dhe në ata që përnujnë këtë thyrëja. Moment në kur të nërëzër, të si e pjesë e këti aktualitetit, të si e pjesë e punës, si e pjesë e projekës, si e pjesë e angazhimit, nuk je pjesë e shërbimet, ti e pjesë e kushe të qka fitikun tjetër. Ti kujto se un e arraf për pejgamber Davut. Ti s'u ngjesh zgjidhje për ty. Ti ski problem nukurit mautat, a po kupton? Problemet e nujë janë problemet e tua, mo. Problemet e Musa, atë do se janë problemet e tua, mo. Prandaj Musa është një model për ty. A kupton? Ngase ti tash ke me kërku zgjidhje të ata që i kanë problemet e tua, mund të jeposa ata këtyre lëndorit kurdo qoftë. Për shkak të ndrozit. Ai çe problemi ti kur është nuk është asht aspekti material, që dojnë me ka kërësuet në atëm? Edhe në rrugën e, shtimit të ti material, ka probleme, a mundet që kime gjithë për një të nuhe, e lëjësë, nuk mundet, mundet me improvizu, për nuk mundet, se për ime s'ka pas, nuhej, a nuk pas e nuk s'ka pas të probleme. Me përnë qofë se një rio, në tonë me thilë familën e ti në, në rrugën e zotit, edhe ka kondrështime, e rëzëm kërën, a i botë kërën O, oh, se aktualiteti që koroni për fletë, një realitet që koroni për te për fletë, edhe ti e duke i e tu, ndaj është i përstasë. Ka tema të saktu ora, që koroni fletë për tonë në asjenë ato tema, dhëtë mi qërë mi bo ato tema. Ose s'pako të nëzë, nësës mune mi bo tema të tësë, në nga një me, me, me bo realitet të është, me i fuqishëm sëna. S'pako më sërëni këtë, nësës ka realitet në përpuhë Spakullet bët Breng e jote për këtë realitet Breng e E po breng Korani fletë për do të lashe Këtë për do brengat Caktuar e kështu më radhë Shukoni për Me si shamë për këtë praktikisht Si kjo funksionat Allahu Gjelle Për shamë në surë në sebe Edhe në në surë të koronet Po në sebe për shamë Për shamë Për shamë të Allahu Gjelle Gjelali hu për pushtetin material pasurin dhe pozitëm pasurin dhe pozitëm e që shpesh herë sahabat e kanë dashtë për menimu fina la qëllë e wale në sunë sebe edhe filan suja sebe me elhamdulillah pa një më qëllat i cili i tërë pushtetisht në dohën e ti njështë në dohën e ti pas të i vërdën me sebe në fis i madhë, popël i madhë, civilizim i madhë që ka pasë pështetë për Suleiman a.s. e kështë të mëraqën edhe nësurë në nëmbëllë, nësurë të tjera për të të lajë gjellarë për këtë qështja, fërë mirë kërë një realitet e realitet i juaj o s-sahabe është ju së keni këtë pështetë ju së keni këtë forsë të Suleiman a.s. ju së keni forsë në sebeës Kështë këni mundësime përvetu jo që i keni ndrysh me aktualitetet. Pëse Allah e ka s'fjot përgambetja në Shqamu dhe Suleiman dhe Azzama? Përkëpëtoni? Përgambetja s'ukon mratë. S'ka pas përshetës i Sulemani. Pëse Shqamu dhe Suleiman dhe Azzama? Lidhe mes realiteteve. Këndër kështë rekë më u bo, në do të amësojmë këtë inshallah. Po përflasë, këmë në ujqë që shumë u kronë më u bo. Mi t pushteti që ti po e ndërtonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk është sikurse ai që ka von Suljmani pyesa. Pushteti i Suljmanit që ka qenë i ndërtuar ka qenë dgjani i mirë. Pushteti i Suljmanit alaihi salam ka qenë i ndërtuar mbi argat të kontraktuar dhe mbi argat dhunshëm të angazhuar. Allah e ka ronë, Suleyman Nizam kërë ejtë për shtetënë. Gjimët, a i ka nëbohë hizmet? Po, i ka nëndërdujë. Pa në, no, këfarë fuqia ka pasë pëntuarë? Ka të duë palatë për qëllën shërsytë? Dhe ka bajtë era. Zëqtë i ka raportu. Kërë fuqia i? Nëndërdujë. Por tërë këtë për shtetë që ka pasë Suleyman Nizam? A ka qenë për shtetë që i ka bindë Suleyman Nizam, apo Allah i ka Allah i ka obligu, apo? A ka mujtë ama që është të njëtë pejgamberit me janë nështu kërë e ishtë me detyrim kosmologjik, ju me detyrim shërjatik, ka mujtë ata? Mirë po fundi i pushtetit kosmologjik të nëzër, që a i dhundë shumë që ka, detyrimisht që ka dhe që ka, a dhe një që shë përfundan? Një krymë, kja i të ka rëzua ata, apo? Solimanësëm ka që një shkapi pështetën, pe që i qëti pozicioni, krejtë ju ka njështrua, një krymja ka hangër shkopin, apo si kara shkopi, kara së një mani, kara dhe pështetit. E Allah përdo me ka du pegamët e sanë, se pështetit që ti dhe më ndërtu, s'ka krymë që e hanë apëtën, sa e ndërtu në bëni basë tjetër, pra ndaj këmë e këmë e këndin kja me ti joti, e këta tjertë, kështu Realiteti sujmojnët edhe pejgëmër sëmë Se e kam gushtu Allahu Gjellar, pejgëmberi S.A.S. Me njërë thonë tjetër, por që e ka një më nusë përbashkat me këtë Por me kuptu se që su jetë sot kjo tëmë Këshamull tjetër të në nëzëmë Su e al-hugjurat Su e al-hugjurat është të medines Në po Dhe su e al-hugjurat, për shka flet Jënë baza të ndërtimi të shushnis që në do një shështë një? Vërvikimi lajmëve, lidhe mes njerëzve, respekti, më sotallëni, më sërënqëmëni njërë një tjetërin, më sotë përgëjoni, më sëpiononi, më sëtratëtoni, që kërështë vazë e shështë njështë. Dikush ka mundësi me thonë, për nëzërë, për po është të dhenë, shumë militare, shumë nalë ta. E pa Allah me dhe me tregu, a e ndi nj qëtu ajetet të, një këne e kanë zbi qëtu ajetet që, që po kërkuen një shumësit kax elitare kax të organizume kax të rumë, kune e kanë zbi këtu ajetet në fond të sus ku qëratë Allah për dhëtë kane t'in arabu amëna beduene të thanë këna besu beduene mdheja kune e zbi të këtë e edhe kanë formu sivillizim e mund sëmër rëthana t'une e Allah dhe më thonë t'u a jetin rëthana a jetin rëthana Ma t'olta se bedojnë që ka arë kjo Një si e aftër A e ti ma ljarë gëse ata që në konësi Po në që e këta i ka afru E këta i ka ndërtu E këta i ka vlasdu E ja aty ta bank shtafën Një realitet dhe një realitet Jetsimi i ti nuk e bashku me saj dhe me saj Për të gu mundësin e zbatimit Edhe mënyën e realizimit Njëtë në tonë dhe jetsimi i ti në këtë dismonë E kështu ka shumë të nëzërë, përshdimisht, që Koran në e mundësit shumë të për të jetësu ozime të Allah të bërë e këtë tali, dhe për të jetu si kërse Allah gjelë leo në ka, në kamësuar e përshad. Të. Në tërështë të nëzërë, si kërështë e përbanë në shambullët, ajerët e edhe në shambullë të shumë të tjetër, por që, po kamë dëshinë, në është ta me nështu këta shambullë në përkuptani, që se nuk i përputhen tema tona me temat e Koranit problemet tona me problemet e Koranit realitetin e Koranit me realitetin ton nuk do të ketë komuniket mirë fëllë nuk do të ketë raport mirë nga se Korani fëllët me një gjuh na me një gjuhë komplet tjetër së po flasë arabesht e shqipë po në këptim tjetër të patim e dukon fëllët një të një gjuhë po është kej tjera koordinata e të është që të tërgju për fletë në rëgjus, që të më marrë vëshëm. Nga përdenë më marrë vëshëm e Korani. Nga përdenë me kuptu Korani. E për me kuptu Korani të vëzër, duhet që me jetë, me jetë su. Për me jetë su Korani, duhet mi pasë parasysh. Edhe rathohën të kur ka zvrit, konë e vrit, ka përmisu, e ku i t'i ka tonë përgjigje, e konë e ka regullu, këto me ditë, dhe dyta postaj e kuptu, rrëndën po t dhe me shikuse, këlletet që unë përjetoj a është një merë realitet që e pranën kronik apo është iluzion dhe ondra jemë duke të ketë jashtra sistemit ti këthemi jetës së duhur nëse të dozër një njëri shkën bibliotek ose në libari edhe e gjeni libër aty një libër e matë qitër o përshamu kushtemesh libër e thëtë si të bëhesh... Ko së të mështë, përkohë, që të di pa ko, sh ko shumë, që të da përbi shambullë. Si të bëhesh... mësuas i sukses shumë. Si të bëhesh mësuas i sukses shumë. Nësë kjo është, krejtjet e profilë, livje mësus në kapën. A e blinë këtë livrë? Jo, shtu më bëhem mësus në rëndo. Pse? Pse realiteti këti, problemet e këti, sënë këti livri. Pse vera, at Edhe ti kutë me Kur'anin për shembull. Kur'ani dhe si të bëhesh kështu. Jo thon ç'të zdomo bëvën atë. Nëse zdomo bëj ç'zdomo bëvç kur'anit në ka përputhje. Nuk mund mua përgjigje, absolutisht. Se ti ti do të, të bëhesh ka teatr për ajo ç'kur'ani thot. Prandaj mbetet raportin me Kur'an, raport ibadeti, lezim, vetë se vao morrëm na. Ama përgjigje, udhime, zgjidhje nuk mund të marrën derisa nuk ti sinkronizojmë me zvete e du të më mësu qka dhe me të bo Korani të jom qka qka së nënë Korani me në bo a e dim të në këptu dhe si e bënë këtë Korani a dhe të mështë ka tema a dhe qka pëtje më Korani shumë ta që Allah i bënë këtë pëtje a i dim në surja mëlk dhe me këtë dhe me përfundu a për Surja mulk, i ka të tërëdhët ajetët Peygamberi sallallahu alai sallam Ka përferur me nëzuhë gjdenat A e din që ka i bjejnë gjdenat me nëzuhë Surja kefë gjdenat me nëzuhë Në ka rësishë bërkja, në ka rësishë bërkja Surja mulk, kum, gjdenat, ka thonë pejgamberi sallallahu alai sallam Ka vlerët modë, sotë të blikep, ka vlerë Ka thonë pejgamberi sallallahu alai sallam Një surën kronë, i ka tërëdhët ajetët Kanë dërmjecu për lezuht nësaj dhe se ka qenë gjenët Surë e manëstore Djetarët e kanë analizu surën mëlk Që kjo që putojnë më me bapëtë? E kanë analizu surën mëlk Kanë gjithë që surën mëlk janë për a fërshesh 14 pyytje Gjys me surë është pyytje Të me thonë, të me thonë, qësë mjecu në këtë? Komptot pejgamberi e samë Lezën i suje që i ka do pyytje Kur me rizu? Natën Pse Natën? Konfirmaj këto pyytje Përgjigje në to Jepë përgjigje në to Edhe e ke krydjit në to Natën E komptome? Në ndush me donë, donë Përgjigje në to Allah për të pyyt Ku shë kja? Qka? Qura mulk? O shëta e këna pun se si Allah me komentuar me Me këshin këtjetësi Këto pyytje manshtore Kuj t'ja bëna në të pjytje? Të rizëm për në të rizëm suri më, më në natën Allah t'jë bëmë katërmet pjytje E na i veç i badet bëna me të apëton Po kuj t'ja ka bëmë të, të pjytje, Allah? Kuj t'ja ka bëmë të pjytje? Për ndaj, pjytet e Koranit Ku janë? A dinë që ka të vetë Allah gjëllë e uale? A janë pjytje të të tjetës pjytit e Koranit? Apo pjytje të të tjena pjytje? Shë janë pjyt ta sigur se me koran temat e tij janë temat tona putjet e tij janë putjet tona qëllimet e tij janë qëllimet tona e ne duhet punuar në këtë sinkronizim sa për dysha bëhemi bëhemi të pashikuar ta që mirën me këtë punë në mediave e din se kemi mësuar ka pak fësh kuptim të fiolës si jo kuptim të profesionit donon kameraën e merë edhe pamjen apo edhe zonën e bashkimi mes fotografisë edhe zonit i thonë me e sinkronizuar. Të duket që aja është njëjtë, por për shkak se njëtin nivel një funksionon. Nëse s'ka sinkronizim mes fotografisë edhe zonit, parna për ne për shembull, për ne për shembull me pottën inicial kur fol moderatori me pamje një jetë zonë i musafirit atëm e kërë përgjit musafirit apër është me gujë musafirit përpërgjit jetë me përpërgjit jetë me përpërgjit jetë një jetë zonë i më dhe tërët këjë misionë të sëqyret atëm e ja, nuk sëqyret atëm e dhe pse të i penganë dë bja badjava sëqyret pse se vej, e i dojnë ati përqenat a kjo është të shukat sëqyret pse pse s'ka s'inkrynëzim do të në për Nërë, nësi një defekt ka që teknik Në mungetës e sikrizimit E bënd pashqikuar për mjen Po një defekt ka që i madhë Në mungetës e sikrizimit njëve këronjt A në bënd njëve i mashtë mirë A në bënd njëve të pashëma në bënd Së pëkqyre në e o lavdo E në për më u këqyre Ju për tjertë Për të allahë gjallavala me konë të pashëm Me konë të shikushum Se ka sikrizimit E ozimit të ashme, dërst të ashme, përmes fjallë që Allah gjerëllarë, jo temave, sureve, ajeteve, e kanë këtë qëllimë, të sinkronizujmë mes temave, pytjeve, përgjigjeve, brengave, galleve, dilemave, e shumë tjereve që kuralli prezenton, i edna, të i kimi edhe na njëtën tonë përdeshme. Allah unë në lehëtë soft, e në dhe ashtë Allah sukses, pra ndaj lëtëvërdoj me komentin e surës saktuar që do të lejmërëm, Me që farsur dhe të fillojmë këto thimë, po besoj dhe jetë të thimë i këndë shumë, nga se është, o thimë me fjallë të Allah Gjellewala dhe është goditje direkte në jetën të në përdithshme përmes fjallëve të Allah të bare kodra që t'jemi në përpuhë, dhe dhe të sinkrizuar me fjallë të Allah dhe me uzimit e Koranit. Allah bëftë këtë njës të bëkuar dëvajdushme të njështë, dhe të dobeshën për njëra, me kash person të zotë që shkullet, në nërët, me sëllamëna Muhammedin, me sëllamëna Ahëli, me sëllamëna të simën këthjerë.